Mikäli kuulet ääneni, olet Ystävien seurassa taajuudella 98,5. Eli monentena kappaleena tulee villihevosia. ja arvasi, että kolmantena mä sanoin, että toisena ekan biisin osasin ilman mitään kisaa, niin näin. Ja Arneki viisi, nyt on taas hyvä Meisin. Meisin, Juhankin laittoi. Nostais ylös Rollo-laittoi viestin. Ja Arne kysyy, että aletaanko siellä kohta hevostella, kyllä kyllä. Ja jos joku naishenkilö haluaa tänään ratsastaa, niin minä olen käytettävissä. Tosiaankin nyt vihdoin ja viimein tämä kauan odotettu Heppaspesiaali, Heppaspesiaali pastiksessa. Tätä on odotettu alkuvuodesta tämä kappale, se on, tämä siis varsomisessa tämä kappale. Pureudutaan kohta tähän kappaleeseen vielä paremmin. Ja ohjelman loppuun sitten tulee puhtaasti kokonaan. Mutta tämä sanotus, tämä sanotus on ihan käsittämätön. Pureudutaan siihen ohjelmaan ohjelman vaikka. Päsi kysyi, Robert, oliko tämä se sun vars varsabiisis? On oh, tämä se Robertin varsabiisi on and again and again ja ja facebookissa siellä on hieno ja Radio Helsinki siellä on hieno nyt tuossa on joku edessä Vähän lähemmäs. Tota, niin, niin tota, soitetaan siis pelkästään käytännössä hevosaiheista musiikkia ja näin ollen, koska mulla on täällä Suomen hevonen kokoelmani. Niin tässä on 15 biisiä, josta, josta, jossa kymmenestä mainitaan hevonen, tai ihan selkeästi hevosaiheisia kappaleita, Kaikkihan nämä on, niin soitetaan nämä kaikki kymmenen kappaleita. Tässä on kunnon hevonen ja sen esittää meidän kaikkien tuttu Liisa Tuuhkanen. Kaikki tietää Liisa Tuuhkasen. Ennetkosä Suomen hevosen Tuon puurtajan vuosisataisen Tyypiltään on yleishevonen, vankka komea ja hyvä ryhtinen. Luonteeltaan Suomen hevonen, kuin rehellinen nöyrä ihminen. Pyrkii eteenpäin, aina yrittää, hyvä vankka ryhti sitä siivittää. Tyypiltänsä kunnon hevonen. Tajuaa saitainen onneet toivottaa voimme sulle nyt sinä kanssanne kulkenut myötä elänyt olet hyvä hevonen nöyrä ja rehellinen. Mulla tuli, tuli on, mulla tuli onnellinen olo, kun me soittaa, kun te kappaleita. Siis heppaajesi ja on kyllä elämä on ihana, ihan aika oikeesti. Tiksa ja hävöspistoli ja Juha laittoi tosiaankin. Tiksa ja hävöspistoli kerran kulki ratsuinen. Tiksa ja työ, juhu, juhu. Ja illan tullen saapui päälle vuoden harjanteen. Jihä! Hu, hu, hu! Inkar ja ilmui, hän näkee kulkevan. Siellä pilvien. Ja yli taivahan. Ipi Ei hey, helvetti hyvä yleishevonen, nyt on paskaa listalla, jonas laittoi. Jan laittoi, onko kellää yhtä iso kuin hevosella? Oli eilen Korkeasaaressa, siellä oli mongolian villihevosella. oli kunnoston. okei. Okay. Noit svalalla on aikamoinen meisseli. Mutta niin on meikäläiselläkin se puolella. Jos jotenkin joku naisihminen haluaa ratsastaa tänään, niin täällä ollaan. Ja jos piiskaa halutaan, niin ehkä tarpeen tulee sitäkin voida No niin, oli siis Kari Tapio. Ja seuraavaksi Jaska Mäkynen ja Suomen Hevonen. Hyvä Suomi ja hyvä Suomen Hevonen. Koska hevostellaan täällä nyt sitten... Niin Seuraavan muutaman minuutin aikana aina kun tulee viesti koppati koppati kopp. niin mitä tahansa mitä on tekemässä, niin mä sanoisin välin että koppati koppati kopp. Jos pisisoiminen on väliin, välin, koppati koppati kopp. Soi, minä väliin, koppati, koppati, kopp tai lauseen niin väliin, sanon, koppati koppati kopp. Jos haluat tehdä koppati koppati koppilla, niin koppati koppati koppetellaan kopp niin, koppati, koppati, tullaan kohta seuraavaksi. Ehkä viesti on vaan saatavaksi. Tehtävät... Ja onko teillä, teillä mitään hevosaiheisia vitsejäkin? Onks niitä? Ei sitä Anta tulla vaan. Kukaan, koskaan Pakkas viimakorvissa soi Oli paikkas niin kuin perheenjäsenen Sen vielä moni meistä muistaa voi Vaikka kiosti ja toinen tehtävä Siinä oli Juhalta, Vesalta ja Ainolta Turka laittoi, että Kari Taparin länkkeriä toivotaan Ei löydy, Sorry. Ratojen valtias, Kyndevellon kuningas kyysi aina muistetaan Suomen Tervimaat yhdissä myös sotilaat, teet enemmän la ikinä <laughs> Kuulet laittaa viestejä ja lujontaja, koppotti, täällä näin, tällä lailla. Jonny laittaa, älä Ari sano, koppotti, kopp. No mä sanoin sitten, kopp Jonny. Ei se mitään, että fotiksenen ennen loppuu. meillä ravit, näin on. Ja noittoviesti sinne valaalla on 2-3 metrin mittainen siitin 5 metrin enkä harvinaisuus. Reikkäviikossa on museo, joka esittelee Islannin elä- ja peniksiä. Mukana on hiiren hevosen lampaan valaan ja emisenkin kanki. Ihmisen jo jussus. No nyt oli hyvä. Rollalta oli hyvä vitsi. Olla silja. No niin, nyt, nyt nostais ylös. Mitä kärpänen sanoo lentäessään hevosen sieraimeen? Olen turvassa. Ura sun. Sä tunnet myöskin takakaarteet ratiratojen Mutta Sun... ei jouteta pelkästään ne joissa lauletaan hevosesta, näitä voi muuttaa itsekin näin päin pois ja... Me voidaan myös soittaa hevosnaamaisia artisteja Ja kuka on paras hevosnaamainen artisti? Hevosnaama mun mielestä vaatii sitä, että on iso pää ja semmoinen jyhkeä leuka Iso jyhkeä leuka, niin nope. sehän on tietenkin seuraava artisti Ei kun suri, mä väärä Ei Suomen hevonen. Kiviset nuo korvimaat Yydissä myös sotilaat Teit enemmän kuin yksi laulu Tertoo Teimulta tuli kyllä sellainen viesti, että lukekaa itsessä Mä en kykenny tohon noin Paskalista paras, Paskalista paras, Paskalista paras Paskalista on paras, toistan pakka, paskalista on paras, kolmistan paskalista on paras, nelistan, koppati, koppati, koppati, on oli hyvä. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Äiti, en tahdo mennä kouluun Äiti, saan aina olla. Yksin. Ei kukaan musta välitä, yksin. Ratsastaa, äiti, äiti mit toiset vaan piiskaa? Heppa hei, mä, mä tahdon uuden hevosen. hevosen. Tiedätkö, Heppa, missä, missä meidän, meidän heppa on? En lukea, en tahdo ravata, en sydäntäni avata. Heppa hei, mä en, en mene enää hevoskouluun. Usein on vaikeaa elämäänsä aloittaa, niin, niin pienillä kavioilla laukkaa. Voi. Satulaan sattuu. Noniin, nyt laitetaan rokkia. Noniin, No ni, Tosin ei, heppä, heppä ei saa piistetä. Hei, tästä oli hyvä vitsi. Noniin, Oulu, äh, miltä tuntuu spitaalisesta hevosesta turvattomalta? <hihihi> uh, <hys> nyt tuli turpaa. Joo, meikäläinen vetää hepoa täällä näin. <laughs> Perversia. Ratas erotus, sota hevonen ja pate, Mustajärvi. Hevoteelle raskas taistontie, tapoen soturilla saa... Mikä kappale, on... mikä, mikä raskastusaine kappale sopisi tämän perään? Mikä, mikä, mikä, mikä, mikä arvatkaa, arvatkaa, mikä, mikä, tulee, mikä tulee tämän perään? Ois usein nousu este eteen, laukka heviin suuret kanssa soturin, on muista kallis usein raskaskin. <mimistri> no da da da, paino on tahdo mennä vermoolloa, jollain Miika! Niin <mimistri> usein kyaretin Lauri kasha näyttää rummalta kaakilta. Jos oli vitsi, vuotapas se minä en tiedä miten tämä menee. Mut se on laituskurilla Kalle kertoo Liisalle. Se käy joka päivä ratsastamassa. Onko siitä ollut mitään apua? On siitä. Hevonen on laittunut 10 kiloa. <tos> no niin, nythän sieltä tuli missä äijät ratsastaa ja missä laittoi. Vesa ja Juha laittoi missä mies ratsastaa ja Turkka, laittoi miehen. Missä mies ratsastaa. For Horsemen Metallica ei sitä. Ja se on se on on tehty perässä. betoni on laittu, tuli myöskin jonnulta Näihän se on. <tos> Ha ha ha! Joo, ja Niljangi ja Greysi Horsiakin voi soittaa, mutta ei ehkä sovi tähän lähetykseen. Noriin. Mitä toikin tarkoittaa? Mit Paarot tulossa Suomeen keikalla Ja terikset te te te te on niitä läppäämässä Sinne vaan alo päin <tot discussion> Heviä. Vaikka te ei varsinaisesti Night on selasta, niin nyt tulee kuitenkin laukkahevia. Tämä on mun mielestä sellainen 5. Ratsastakaa kauan vuodelle. for here. Eri festivaalin nimi, joka järjestetään syksysin. No se ei oo tietenkään tuskavaa, se on ruska. Kompeti, kompeti, kompeti, kompeti, juhallekin. Hevoseni ja minä tietenkin Emmanummelta toivotetaan, totta kai Emmanummel on hyvä piisi, vaikka koksin hyvä vuosi, nimenomaan näin. Justi laittoi aloivasta aloin kuunnella enkaan, en kai missä on Disney The Amazingia. Ja... tuli vielä loppuun. No missa sit, mutta eiköhän me kuunnella se useampaa kertaa tässä lähetyksen aikana. Ja lisää, kopoti kopoti heviä. Iron Manon on tietyt, totta kai kopoti kop heviä, mutta nyt ei tule Irkku versio. Irkku Maikku. Irkku Maidenin aukio. Vaan tietenkin Anton Maidenin aukio. Nintendo on heviä. You take my life, but I'll take yours too You fire musket, but I'll run you through So when you're waiting for the next attack You better stand, there's no turning back oh. The fuel on the charge begins But on this battle's field no one wins The smell of extra broken horses brand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 Voimaa, voimien, amazing etuperinnismoistuva niin niin Ottaa kyllä Thank you for this favorite victory. näin, ratkaisutaiteni Näet Juha. Ja leviteliivisi hevosella Helsinkiin, sopii hyvin kun Joo, se on hyvä pystykärsymme. Miten Miten se on tohjikosaisi? Kappi, hoss on doorsilla. Miten on tohjikosaisi? tota no niin. Englannissa, ei, ei etsevä morse, vaan etsevä horse. <tos> ja nuor, nuori horse. <tos> Noniin, lopetan nyt tätä. Hei meinikin. Todella heviä. Mainoksia, mainoksia, mainoksia. Ja sitten jatketaan heppaspesialia, heppaspesialia. amazing? Yes, it isn't. Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa.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 Elävän musiikin lauantai söreinossa Espalla. Huippuorkesterit saavat lanteet keinumaan joka toinen lauantai. Lauantaina 12. heinäkuuta Sörenon lavalla Atletikko Kumpula. Jaossa lahjakortteja yllättävällä tavalla. Elävän musiikin lauantai söreinossa Etelä-Espä 18. Vapaa sisäänpääsy. Yeah! You, yeah! George Clinton, Jose James ja useita muita huippuesiintyjä porjatsissa perjantaina 18. heinäkuuta. Kirjurin luonnon konsertit tarjoavat nyt kolme kertaa enemmän kuultavaa kuin aiemmin. Osta lippusi ajoissa www.poriats.fi Kun perjantailta laskeutuu, mitä meille oikeastaan tapahtuu? Perjantai Mooria, tuoreen viikonlopun etko ja mix show Radio Helsingin taajuudella. Isäntänä VG ja erikoisvieraina Helsingin klubeilla esiintyviä huippudejiitä. Moodi kytketään päälle joka perantai ilta seitsemältä. Baseline Festival rantautuu m terassille kolmeksi päiväksi. Perjantaina 11. heinäkuuta Cosmic Touch vieraana DJ Monitor 66 Ruotsista. Lauantaina High Hopes vieraana Super Janne sekä Leo Luksus-levyjulkkarit. Sunnuntaina 13.7. palaa Kasettiklubi M-Bariin. Kassuja pyörittää legenda New Yorkilainen Awesome Tape from Africa. Tarkemmat ohjelmatiedot osoitteesta www.ambar.fi. Kuuntele Radio Helsinkiä. Myöskin heppaspesiali ei kuuntele, pitkä... Sitä on pitkän odotettu. Taita tylsä. Kaksi vanhaa ravimiestä Matti Esko. Luota sitä päälle sitten noita... vanhaa naapurin. Mui. Mitä toivot Zingiskaania? Mielet Ari Heikki Kinusin ilta ravit. Muuten, muuten, muuten, muuten. vauhti kovenee. Eikö mulla, mulla muistaakseni osa täällä näissä? Silloin aina raha ratkaissut. Myös pienet vaukut silloin sallittiin. Oli kisa arjen touhut katkaissut. Oli tunnelmissa tulta taisteltiin. Joo, toi on jo Antaa tonnolla. Joo, joo, multa löytyy, multa löytyy. Ihme, kyllä, ihme, kyllä. Täältä löytyy iltaravit, iltaravit löytyy. Nyt teette töitä, teette töitä, teette töitä, teette töitä, analysoiden. Mutta... Timo että vieläkö on villihevosia? Niin, selvitetään se jossain vaiheessa, otetaan kallukko kohta puoleen äl älkää vielä laitko Peppi Pitkä tuossa on hevonen, soittakaa Peppi Pitkä tuossa laulu. Hmm. ei löydy, sori. on ainoa näköinen mies on Kari Vepsa. soittakaa onnenmaa. Helvetuloa Järjestänyt Samille viesti. Tämä on mitä todennäköisesti... Lilla Kuppen, Pepin Heppa, Juha laittoi viesti. Siellähän onkin jo... raviat kiinnosta. Alokka hevi, Juha. Suosikkeina lista ykkönen Markku. Eläkäläiset on tehnyt Erik Läptönin Tiersin heaven biisistä kuusessa hevon. Okei, kiitoksia tuosta tiedosta, Janne. Puumaa metsästä, ratsasta, Stick stick Timo, toivoo. Ja Ultra Brown Heppa, no niinpä tietenkin, hitto unohtuu. Tzori, katso nähdä Josta on sanottu, että se ylämäet konttaa... Ja alamäet istuu aisalla, jos pieni huumori tässä sallitaan. Marsakka Mannerheim, aiheesta pysiikkia, niinpä oli Siinä oli mies, joka piti hevosista. Sieltä tulee auto? Mitäs tulee mieleen muuten? Heppa, heppadikkadeita, mä joskus on miettinyt, kestä tässä näin. HIRVEÄ ALKURYNNISTYS! Lähtöauto pyrkii karkuun, mutta jää pahasti... Joo, eiköhän toi niitä... Tota, mikäs tätä lähtikää soimaan nyt? Hummani hei, Pauli Hanhiniemi! Niin, se tämme tulee edelleenkin tuolta Suomen hevonen, kunnan hevonen levyltä. Kaiken kaiken kymmenen biisiä soittaa suurin, mitä toinen biisi tulee tuolta levytä? Niin, siis tuohon toi... Riittäväisenä tietenkin tykkää hevosista, ja sitten on tämä ministerimme Henna Virkkunen, niin sehän lopetti lukion vaan, että se voisi kesk keskittyä ratsastamaan. Se siinä humma kun tuo on... Anna mulle piiskaa! Niin näin se on juha, mutta ei, hevosia ei saa piiskata, muuten on, voisin soittaa se. Ei. Kävi linnanmaan ja, ja, Linnanmaa ja niin, vuotin innokkaan ravimiehen, ravi, näin se on. Ja jatkotepo ravimatka tolta. Sitten mikä tämä Marko Björsson, se oli kanssa joku. Ja oli se Kira Zyrklung tai joku tällainen, ja joku Stig, joku mikä lieneekään, niin ne oli jotain kouluratsastajia. Ja hei, mitä on näitä kuuluisia ravimiehiä? Ja missä, missä on, missä on, missä on, on ravirata ja Lahdessa ja tuossa tietenkin Vermossa. Humma on pojalla. Jar, mikä korpi? Joku korpi. Joku korpi se oli nimeltään. Se oli todella hyvä ukkeli. Hummani hei. hei, hummani hei. Huputiti hummani hei. Tämä on Otetaan tuosta noin, vaikka että me tiedän, että tämä ei ole samanlainen... Sama eläin, mutta tässä yhdistyy kaksi eläintä ja, ja, ja, ja, tulee, jossa, ja siinä mainitaan hep, Hepo, niin osoitetaan no, hepo katti niminen kappale, Pentti Punttipänd. Eikö ole Heposia? Täällä kaikki hiero. Sota viidakko Varsova nimellä niin kappale niinpä. Teksti varsova on Varsovaan tietenkin. On kenno varsova, Se ei mikä siinä niin. Näitä kenno hevosia kyllä. Jalla, jalla, jalla, Oli hepo katti maantiellä poikittain. Jalla, jalla. Jala, vei, ja se kaiveli haravalla. Miksi, ta jana tuli Vitsi. Miksi tallin pitää olla rakenteelta järjestyksiltään tiivis, että ei hevosta vedä turpaan? Kovolassa muistaakseni ravirata, jala, niin ne onkin, jala, totta kai. Jala, ainoa kerta, kun mä oon käynyt ravirataan, oon ollut Kouvolassa. Jala, vei, jala, vei, jala, jala, jala, Tässä siis Pentti Punttipänt ja jala, jala, vei, hepokatti Purei hurrei, itse halli, halli hyvää lomaa kaikille. Jala vei. Rauhalla. Mutta nyt pudellaan kohta puoleen se kappale, minkä takia tätä spesiaalilähetystä Hepas tehdään. Katsokaa Facebookista tosiaankin, tuota, no niin, siellä näkyy Hieno lehden kanssa, mikä on tehty tästä lähetyksestä. Onko Charme Arsenal mainittu? Oltiin varsoja samoihin aikoihin. Iha -ha -ha, ihanaa! Olen vaikka hottakalo toto toi toto to, soittaa ei oo sitä myrty myöskin löytää toto yhtye mutta ei löytynyt tuota Joo sar me se kuul seppa Kimi jäi seisomaan, kuin hevosmie, hevosmies vei niin no niin kerran sängyn alla kertavasti muun mies tyttöni tumma minä tahdan olla sun humma oho vaikka se kyllä paskissa on liian hyvä biisi ehkä näin jotein, mutta otetaan yksi biisi sen jälkeen kuudella te biisi Pistun mä tähällä, mä ojan pientareen Näen virsäni tamman, kauniine kaarineen Sen mieli kovan oudon tuo mulle mieleen Jää katseeni mun tammaan, sitä vihainen. Jäntevät muo kaares, mun katseen vangitsee Patemus todellinen ori! Kuin tuntee kahlitsee Käy katseeni myös harjaan Niin kauniin ruskeaan Ja kaulan kautta huumaan Niin tosi uhkeaan Jos voisin hurja hori Musta sellainen Sua päivät piirit piirittäisin Luonaskirmaillen Iha! Robertillekin, sulla olette ihan sama sinne vaan. Mutta siis tämä sanotus, siis tämä sanotus, Satu Kostiainen. ja lausunto, hyvät naisjärjat. It was one Sunday evening. Hyvät herrat. Minä kerron. it was one Sunday evening. It was one Friday afternoon. Now, I think, yltaisteerat Satu Kostioinen. Sonatko vielä kerran, Satu Kostioinen. että olet eteenyt tämän kappaleen meille. Noniin, it was one Sunday evening. It was one Sunday evening. The clock was nearly seven. The clock was nearly seven. No, when my mare gave birth. <laughs> siis, when my mare Mare kirjoitetaan, gave birth. She walked, in the she walked around in the stable. When, anna teks, then she lay down. Then she lay down. Tätä <laughs> jatka. And half an hour later, a new foal was born. <laughs> foal, soi meistä se varsi. Isn't it amazing how a new life starts? <laughs> yes. Isn't it amazing how a new life starts? Sorry, mä sanoin väärin, mä sanoin amazing, kun tää lausuu amazing. Sää <laughs> saamme so, tää vetää ihan oma omaa, englissiänsä sieltä niin. Okei, okay, jatketaan. How a little baby horse? <laughs> siis, how little baby horse? Immediately, <laughs> immediately gets up. Isn't it amazing how a circle of life goes round and round, and again and again, all the time, yes. Isn't it amazing how the circle of life goes round and round, and again and again, all the time? Tästä oli tullut viessä, mä en pystykyn lukemaan näitä kaikkea, ei on Oli tullut niin paljon, että on lähtemään nyt tämän biisen aikana. Meisin, meisin, meisin, meisin, meisin, meisin. the Glöck was nearly seven Just näin. Lausunta on kohdillaan. Toikin kun mä olin, että Jonnukin laittavasti, Glock was nearly seven. Okei, niin, mitäs tää jatkuu? Otakas. It was five days later. Jatkaaks se nyt, jos se vahtaa? Tuolla on autot täydellisesti ulkosella. Noniin. It was five days after One Shiny Morning. No niin when the mare was out with her foal <laughs> when the mare was out with her foal, <laughs> the with her foal. <laughs> uh, they walk around in the yard and it's amazing show. <laughs> they walked around in the yard and it's amazing how <laughs> a 5 <five> minutes <laughs> Pitää, tässä tulee nyt kaksi peräkkäin tämä pitää varmaan lukea yhteen. No niin, they walked around in the yard and it's amazing, amazing, how a few minutes later they ran like the wind. <laughs>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 Äänäkeä, äänäkeä, äänäkeä. All the time. Arilta juu näin on. oli tiedoksi, että ainakin Reetun meissä oli iso kuin hevosella. Eikä se ja monet muut kiekkoerkit on ihmisiä, Niin, tuolla on Jari Siläpalo, heppa. Ja me ysi-viis huumassa leinon taisivat tehdä kummi Näin on. Nyt saa huutaa Isn't it amazing? how new a little baby horse to Isn't it It's amazing? näinpä näin häntä pystyssä, häntä pystyssä Nyt toi meisinki. Villa, näin vaari Again, and again. Nyt, ei ole niin, nyt on kyllä niin kummallista kautta ihmeellistä menoa, että on vaikea pysyä kärryillä. Joo, älä putoa hevoskärrystä. Uh, ja toi biisi kunnallaan siis loppuu kokonaan täysin puhtaasti. Isn't amazing? Joo, näinhän se. Huu uh, uh, ei, ei, ei. Toi, toi käy kunnon päälle toi biisi. Okei. Okay. Mikäs täällä lähti seuraaks soimaan? laukkaa! Mon ajatukset liitää täyttä laukkaa, päivät ohi kiitää täyttä laukkaa, ei aikaakin juoksemallassa. Ei helvetti, ei kilpailua kaikki Ei, ei Seuraava viisi, seuraava ei hemmette. Kun te tiedätte, mistä kappaleista kyse ja mistä tämä kaikki lähti liikenteeseen, varsomispiisistä, heppapiisistä, varsomispiisi on rakas, on, on, on amazingilla, on monta raka, nimeä rakkaalla biisillä, niin tää tähän löytyy, tämä tähän löytyy. Mä oon joskus tämän huomannut. mä oon kerran tämän soittanut, mä oon tämän olemassa olla. Hyvät naisten herrat, varsomispiisin lisäksi täältä löytyy. Katrin ja mikä on kappale nimi, mikä on kappaleen nimi, hyvät naisten herrat, nyt nyt, nyt, nyt, nyt, nyt siellä, istutaan salas. Varsan riemu! Varsan riemu! Toinen varsapiisi! Nyt ei ole varsamispiisi, mutta on varsabiisi. Nyt ollaan vähän väh väh niin kuin vanhemmaksi päästä. Pääs on pikku varsa. tai tuo viesti, että Dingo on julkaissut kappaleen nimeltä Hullut hevoset, okei. Okay. Grace yours, niinhän se on niin Niljan niin, hengessä. Mun varsat turvaten Kuin villi varsat uh, uh. aron hevosten Sä tuulten lailla tahtoo vapauten Minä lähden tästä kyllä kohta raveihin. Vähän huonella kuuntelmisella ollaan. Mikä helvetti on varsomispiisi? No mikäköhän se olisi? Miettomme alkaa jo huhtikuussa Morsalla on jo silloin herku Vähän vaihtelua Se kasvaa ja vahvistuu Ja vittu kun sitten tulee se varraskuu Niin Liepoon laulaa Kulutat teon se Petri teurasta. Varsa! Nyko on Heppa! Siitä makkaraa tulee. No niin, eiköhän tuo tuosta noin. Hetkinen, mennäänkö mennä mainoksiin? Mennään, mennään mainoksiin. Ja nyt, he, nyt, hyvät, hyvät naiset herrat, on tullut jo pari toimetta, ja tota, noin, ää, nyt haluan selvittää tämän asian. Tämä, tämä kiinnostaa, kiinnostaa ihmisiä suunnattomasti. Mä oon joskus tämän selvittänytkin pari vuotta sitten, että, että vieläko on villihevosia, onko niitä vaiko ei ole. Hyvät naiset ja herrat, laittakaa, tehdään kaulupi. Onko vielä villihevosia, vai eikö ole villihevosia? Kaksi vuotta sitten ä, niitä oli vielä villihevosia, mutta nyt se on, se on vähän vähän, niin tässä on ollut aikaa kulunut ja heppa onneet onko vielä villihevosia vai eikö mutta viesti muitakin viestejä voi laittaa shotboxiin selvitämme villihevos tilanteen jälkeen. kuuntele tradigo helsinkiä tai uudella 100.5 eli tai 98.5 Elektronisen indiemusiikin supernimen Karibun maailmankiertoe saapuu syksyllä Helsinkiin. Lokakuussa uuden A love Eleven julkaiseva kanadalaisyhtiö konsertoi The Sökuksessa maanantaina 13. päivä lokakuuta. Liput Karibun Keikalle ovat myynnissä lippupalvelussa nyt. Lisätiedot osoitteesta fullsteam.fi yhteistyössä mukana Radio Helsinki. DJ Borzin next Saturday on four to six. We go around the world in two hours. Tune in, turn on, drop out. Drop Join us. us. It's Shadow O'Clock. avulla sinulla on aina sopivasti aikaa nauttia Tallinnan kulttuuritarjonasta. Pelille kahdessa tunnissa.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 Eli tämän minä haluaisin teiltä nyt te kysyä ja, ja tehän, tehän nyt tästä Kallupia. Kallup-kysymyshän kuuluu sitten seuraavalla tavalla. Odottakaa, miksi sen lähes so soimaan siinä. Niin. Eli kysymys kuuluu, olkaa valmiina! kysymys kuuluu siis seuraavalla tavalla. Hei, meneekö nyt oikeasti On villihevosia Se, siis toi toi Ja vieläkö jossain mustalainen laulaa ja tanssi mustalaisnainen Vannita kartan on herrankin vapaus Ei ole villihevosia Juha mielestä Villihevosia on kun länällä punaista tukkaa Jussin mielestä On Villihevos siellä Mongolian arolla ja eri maanen eläintarhoissa mukaan lukien Korkausäärestä. Ainakin Kamarkuessa eteläraiskasoa villihevoslaumaa tuominen tiesinkin kuten Mongoliankin. Arjo Varsinainen villihevonen se on. Roger Remille ja Mr. Lothanilla on iso kuin hevosella. N Anna laittoi on viestin. Onko oh, oh, se, oh, se ruotsin opettaja? Nää Inga Vilda Hästerkvaar, Trorjak. Helsning, svenskläädäri. Oot se sinä? Hei, hei, hei! Laita mulle sähköpostia! Sulta pitää ottaa taas raporttia, sun puolin numero pitää saada. Ruotsin opettaja, raportoi. Nikon, ravihevos on takana ja kadulla edessä. Konti on jorma. Juuri hiuksiin saputtais kruksua. toi vähän pätki, toi vähän että villihevosia ei voi koskaan kuulla liikaa. Näin se on. Kysyi, mitä ero, Tomi läntisellä hevosella ei mitään. Hän laittoi. Ja vett laittoi veskaria ja auki. Viljelihävystä karkaa, oi oi. Lari laittoi. Koitin googlettaa Varsomispiisiä ja kaikki osuvat Arhoon sivuilla. Onko tämä joku sisäpiirivitsi? Ei ole sama kuin tämä Viljelihävystä No ei ole, kun se on se me meisin kappale. Oon se minä. Oi Hanna, Hanna, missä sinä olet ollut? Älä pakoon lähde, vapauden mustaa Hanna, miten minä, mitä miten on sinun yhteyden? Siihen Anna vuosien yö. jälkeen. Älä det var du. Eh, det är du. Kato, sä voit tulla koria mun kielioppia. Me pidetään Suomen ruotsispässiä joskus syksyllä. Tuttu Suomen ruotsispässiin, tuttu ruotsikieliseen pessuun. Tuttu Jaa, jaa. Ja chair are naturglitwist, Hanna. Mutta miten me saan... Laita la, laita mulle, laita mulle, laita, laita, laita, laita, laita, laita, laita mulle sähköpostia. Ja sä varmaan saat sen, tota... Kyllä sä saat helposti. Tai otat yhteyttöpäätöön ja näin. Uhu, aah, Hanna, Hanna, homma fikkutammani. Uhu! Vieläkö on villihevosia? Sehdä, tuossa äsken oli Tenava tähti 92 le levyltä Villihevosia ja sen kappaleen esitti Heli Teittinen Ja tässä Tenava tähti 91 levy Jenni salonen ja kappaleen nimeltään Villihevosia No niin, tällä lailla, näin Tarpeellisia levyjä Kun pustalla nelistää Sulje ja leirin hääjuhlan keskelle Lämo Jaakko kysyi, kuka tämä Hanna on? Hanna joskus soitti, siis nimenomaan soitti aina paskik paskikseen suurinpiteen kerran viikossa puhuimme ruotsia, tai yritin, mä yritin puhua ja hän puhui, Enkeliin ja välillä tuli suomeakin. Siis yläasteen suuri. ruotsin opettaja, mä siirtämättä, minä ammatti. Mä uh. Ymmärtää, että sellainen, sellainen, jos sellainen ammattina, niin tota, varsinkin seiskaluokka varmaan ihan karseen, niin, tota, niin paskalisten kuuntelu voi olla jopa hermolepoa. Jos tehdään joskus vu vuoden parin kuluttua Taas, pezzo, ja otetaan silloin joku heppaihminen tänne paikan päälle. Ja sitten tehdään heppas-trilogia, tota, lopetetaan ja sitten kolmannen, kolmannen, joskus kolme vuoden kuluttua, sitten kun kolmas lähetys, niin roudetaan heppastudioon. Vieläkö Ilta kitaraston? Katsotaan jotain musta <tos> Mä joskus kom kommentoinkin tässä on satu kostuneet, että joku toisen omakustanen levy, niin... Hevosella mennään. Hevosella mennään. Hevosella mennään. Hevosella mennään. Jäkkalaito on viesti. Minäkin olen kerässyttänyt, että joskus sella vuosia sella sitten alaluonen edelkäjärven jär... jäätä ja oli otettu kun laitoit kaikki taustamursikat pois. No niin. Yes, vermo jo laitto. Hyvä juhu. Niin, niin tässä ei onko tämä 2007 tehty vai koska tää on tehty. on joskus. Niitä ei ole kanssa tässä etujalassa takakanessa. Mutta ei, tuossa he. levyllä ei ole hepojen kanssa, tämä on vähän omituista. Mutta kohta kun on Kaikki pitäisi olla kunnossa, Miehet ovat terveinä. Odottakaa sitten, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt Käynnyttä taas. Jos mä vaihdan ton biisi tohon vaan, koska tämän seuraavan kappaleen jälkeen lähtee varsomispiisi puhtaasti kokonaan loppuun sitten. Olkaa tää, valmiina kaikki kotinauhoittajat, kasettimankka valmiina siellä niin. C-kasetteinensa ihmiset siellä. Me saataisiin tää, saatais tää satukosteina, mutta ei sitä kehtaa, ei kehtoa, ei kykene pyytää, ei kykene pyytää. No niin, ja niin, nyt alkaa me lähestyä. Lähestyä kerran finaalia. Ei hevosilla, hevosilla heiniä, vaan ne syövät ne tallissa seiniä. just joo, en ymmärrä. Niin, niin, niin, tuota noin. Juu, näin. Oni. Kaikki pitäisi olla kunnossa. Hevoset Sitten on terveinä. Ravurijohto on terveinä. Ravurijohto on, on terveinä. Ainoa, keresstään vähän huoltaan. On Tehty. tää Ratsasta ja osasto. On olla terveinä, mutta ei se väliä. Nyt huudetaan! Ihaha, hepat, ihaha! Ihaha, hevoset, ihaha! Ihaha, hevoset, ihaha! Tämä on ihaha! Vaikka tekee kipeää, niin ei haitta. Ihaha, hevoset, ihaha! Ihaha, hevoset, ihaha! Tämä on ihaha! Mutta sitten pitää jo rauhoittua. Hellurei, hellurei! Laukka on hurjaa! Hellurei, hellurei! Ei mutta kun me piltu sen! Hellurei, hellurei! Hellurei, pääntö on hurja. laukkaa? See, se on pitää mennä. Siinä on paikka, miksi et laukkaa? No, totta kai. No. Siinä on paikka! Ja siellä on! et huudetaan! Ihaha, heppat, ihaha! Ihaha, hevoset, ihaha! Ihaha, hevoset, ihaha! Tämä on ihaha! Paikka tekee kipeää, niin ei aittaa! Iha hevoset, ihaha! Iha-haa, tämä on iha Ja lisää virtaa monttorimpoja. Hellu-rei, hellu-rei. Ja vetäli niin yltyy! Hellu-rei, hellu-rei. ruma piiskaus! Jos jollain on proteesi suussa, Kuola, se puko. suussa saman tien. Hellu-rei, hellu Jos me laitamme sähköpostiin tota sun yhteystiedot, niin katsotaan joskus yhteistyötä. ja eipä satulaa, Isn't it, it amazing how the circle of life goes round and round and again and again. Lähetkö Ari hummailemaan? No minähän lähde hummailemaan. Hummaa taikka kuole. Hum, Hummaa taikka kuole. Hummaa humma, taikka kuole. It's one shining morning when the mirror was out with her bowl. they walk around in the yard, and it's amazing how, a few minutes later, they write like, uh, isn't it amazing? Ah, oh, yes, next week we'll get this Tarin Paskin käydään läpi mitä on tullut, tullut ehdotuksia sinne, laittakaa facebook ehdotuksia Starin Paskin kilpailuun. Tuunen kanssa paska musiikkia ja käydään sitä läpi. The Cluck was nearly seven, amazing, näin on Joonas. Ennenäkin, näkeen! the Joo, näihin, tun, näihin, näihin tunnelmiin täällä näin, hyvät, hyvät naisten herrat hyvät, hyvät, hyvät, hyvät Joo, no niin, se oli siinä. Minä M M M M nyt se lähti itseksensä pyörimään. Älä nyt sentä! Niin, mä lupasin, että loppuun tulee... Lähti, onko siellä automaatti Niin, loppuun tulee täysin puhtaa se nyt toi biisi. Ja nyt se tulee. Kiitoksia hyvästi. Ensi viikko. It's amazing. It is amazing. Amazing, amazing, amazing. Perjantai, perjantai, perjantai, miksei aina voi olla perjantai, perjantai, perjantai? Olet ystävien seurassa.